פרק ק"י לדוד מזמור נאום אדוני לדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך הדום לרגליך. מטה עוזך ישלח אדוני מציון, רדה בקרב אויביך. עמך נדבות ביום חיילך, בהדרי קודש מרחם משחר. לך טל ילדותך. נשבע אדוני